بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على من اوتي رحمه للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدتي من لساني يفقهوا قولي بعد اتوب prvo izlaganje uszło nibilo uvod potom i da se ukratko poznamo sta je koje su njegove osnovne karakteristike i, i ono što smo uh, jel, kazali. To je dakle samo uvod o šarijetu. Uh, šarijet nije došao tek tako da ga Allah objavio kao tegobu i teškoću ljudima. Nego je š, objavljen, objavljen šarijet da je sa sobom donio određene stvari i koristi za insane. Odnosno da je šarijet došao da, zas, da zaštiti određene vrijednosti kod ljudi. Šarijet ih štiti. E, eh, upravo u ovom drugom dijelu izlaganja Ja ću govoriti o zaštićenim vrijednostima u šarijetskom pravu. Šta je to što šarijet štiti i koji su razlozi i ciljevi šarijeta? Zbog čega Allah objavio šarijet? Koja je svrha tog šarijeta i koji je, je cilj od samog, od samog šarijeta? A poslije ću ti inša govoriti o konceptu zaštićenim vrijednosti u šarijetskom pravu. Pa krenemo redom. Pitanje je zašto je Allah objavio šarijet? Na ovom pitanju Lema govarala kroz istoriju. Zašto je Allah objavio šarijet? Sutra kad te neko pita zašto je Allah objavio šarijat, evo ovdje imaš nekoliko odgovora zašto je Allah objavio šarijat. Otprilike ovo su odgovori u Leme, Njihović Tihad, ponavljam, Njihovo svatanje, razumijevanje, kad su sagledali i pogledali u cjelokupni Allaho zakon, vidio su da se i za njega kriju određene vrijednosti, određene stvari zbog koje je šarijat i došao, pa su s tim u vezi oni i kazali da je šarijat objavljen zbog toga i toga. Pa Ibn Utaj Mije, jedan od Alima, koji je preselio prije 700 godina od prilike. I dan danas ga nije spominjeno. Jedan od insana kojima je Allah Tebarka spomen e, posebno. Mnogi ljudi u vremenu Ibnuca i Mije bilo je dosta u Leme i Alima. Međutim, nikom Allah nije uzdigo spomen kao Ibnuca i Mije. Da ga spominu oni koji ga ne vole, a prije ga spominu oni koji ga šta? Oni koji ga vole. Veliki Alim, veliki veliki imam koji je u gotovo svakoj oblasti koje je, a pokrio je gotovo sve oblasti šarijata, iznosio svoje stave i svoje mišljenje, pa je tako jedno od njegovih mišljenja po ovom pitanju zašto je Allah objavio šarijat? On je kazao da je šarijat objavljen kako bi se postigla pravda. I upravo ovo je jedna od karakteristika šarijata, koju smo zaboravili spomenuti, pa mi je što še... e, sam da na nju. Dakle, jedna od karakteristika šarijata, dodaj tamo, jeste i pravda. Da je šarijat pravičan vjerozakon. Eh, s tim u vezi Allah je objavio šarijat da bi se uspostavila pravda među među ljudima da bi se uspostavila pravda među ljudima i da ne bi bilo nepravde drugi učenjaci navode mišljenje da je šarijat objavljen kako bi se postigla sreća i zadovoljstvo da sve ono o čemu šarijat govori o čemu Kuran govori tako ide samo u ovaj sliva saurijek a to je da ljudi postignu sreću i zadovoljstvo da njihova prsa budu široka da u srcu osjećaju sreću i zadovoljstvo Naravno e, ima dosta mišljenja, ja sam izvodio nekoliko njih. Imam Gazali je kazao, jel' da je šerijat objavio kako bi se stvarala ljudska dobrobit na zemlji, ljudska dobrobit zemlji. Ovaj pojam ljudska dobrobit i masleha je e, e, relativan pojam tako jel? Pa ćemo njega inshallah uzeti posle i o njemu malo više diskutovati. Cilj šerijata. Cilj znači, razlog i svrha zbog kojeg je Allah objavi ovaj šerijat. Glavni cilj šerijata jeste postizanje ili pribavljanje koristi i otklanjanje šteti da se pribavi korist i da se otkloni šteta. To je glavni ciz kojim je Allah objavio vero zakon. Čarijat je spušten da bi se ljudima došlo sa korist, i se pribavi dobrobit ili korist i da se od njih otkloni šteta. Hvala ovdje vidiš da gospodar svjetova sve što je objavio sve što je objavio je objavljeno u korist ljudi. Sve što je ti Allah naredio treba Islam da radi jer to je moj korist. Sve što je Allah zabranio treba Islam da ga se klonuje u tom je šteta. U tom je, u tom je šteta. To su jedine od osnovnih principa i postulata šarijeta. Dakle, svi propisi šarijeta generalno teže kao stvarenje uopćeg dobra. Kada sam spomeno ovde propisi šarijeta, taj izraz i termin Mnogo se danas koristi među muslimanima. Iako većina ljudi ne zna tako prilike šta on znači. Inša imaćete priliku sad da nakon ovog i moga izlaganja detaljno se upoznate sa tim šta je šariatski propis. Šta je hokm u Šta je šariatski propis? To je jedna vrlo delikatna tema o kojoj će nam govoriti uh, uh, uh, uh, brat uh, Hafez Adnan Mrkonjić koji je inače magistrirano na toj tematski usulu Fikha i Fikha, tako da ćete imati priliku da detaljnije slušate o tome šta je propis Šarijeta i svakako da se ta tema nadovezuje na ovu temu o kojoj mi danas govorimo. Dakle, postezan je općeg dobra, a to je al-hajru la'am. I ovo je stav učenjaka koje smo ovdje pobrojali, dakle, Elizabudu, Selam, Nukajim i drugi. Eh, evo nas kod onih ljudske dobrobiti. Masleha. Kao sam ti da je glavni cilj Šarijeta šta? Malo prije, slajd prije ovoga. Postizanje, čega? Ne, ne, ne, glavni cilj šarijeta je šta? Kako? Pribavljanje koristi okranjane štete. Viš to pojednostavi sebi. Nekad kad tako vidiš neke izraze, tako bit za okruženju. Pribavljanje koriste, okranjane štete. To je svrha šarijeta. Cilj šarijeta s kojim je došao da se ljudima pruži korist, ljudska dobrobitova masleha i da se od nje ugladi šteta. Hello, ljudska dobrobit masleha, ona je povezana sa zadovoljavanje ra rašljih potreba, različita vrsta potreba. Eh, ti potrebe, e. Šerijatski prav izdvaja tri tip potrebe koje ljudi imaju. Znati svaki od nas insana koji Allah stvorio na zemlji, imamo određene potrebe koje treba zadovoljiti. E. Eh, sad, u zadovoljavanje tih potreba, da ne bi nastala anarhija, da ne bi bila demokratija, da ne bilo ovo, da ne bilo ono, da ne bi bilo Na Dunjaluku, 2% insana na Dunjaluku čuvaju 80% dunjaločkog imetka. Ponavljamte, 2% ljudi na Dunjaluku čuva 80% imetka. Vlasnice 80% Dunjalka, 2% ljudi. Vidiš, ti tu je tu i malo nepravda. Miruhne je to dobro na nepravde. ne nevalje, nešto nije u redu. Nešto nije u skladu sa onim što je gospodar svjetova objavio. Nešto tu fali, nešto neštima. Da njih 2% konstantno se bogate i bogate, a da ovih dole 98% kraj s krajim sastavljaju. Preživljavaju. Preživljavaju. Ele, ove potrebe koje ljudi imaju, a nisu pravilno zadovoljene. Nisu definisane kod ljudi. S tim u vezi, šarijet ti nudi perfektan, apsolutan recept. A evo ga ovde pred nama. Odnosno da zadovoljavanje ti rašti vrsta potreba, evo ih ovde, u tri kategorija povezanja. Da moraš znati da postoje neophodne stvari za svakog od nas. Darurijat. Zatim potrebne stvari hađijat i poželjne stvari tahsinijat. Išao će se postati sljedeć kroz primjere, kad ti budem navodio. Kad ti budem govorio primjere, ovo će se tri stvari sljedeć. Možda ti ovako sad izgledaju malo nejasno, ako si prvi put pogotovo čuo za ovo, ali inšala poslije napominjem ti kroz primjere ove će se stvari razjasniti dakle šarijatski pravnice dijelje te potrebe svi insan potrebe a ljudska dobrovit masleha je upravo povezana sa zadovoljanjem tih potreba eh, te potrebe se kategorišu ovako darurijat hađijat, tahsinijat znači neophodne stvari bez kojih se ne može hađijat, stvari koje su potrebne a bez kojih se može i tahsinijat, stvari koje su pože. Koje su to neophodne stvari? Daruriyat. U ovu kategoriju, kažu Lema, spadaju u vrijednosti koje su neophodne za održavanje ljudskog života i poredka u njemu. Dakle, da se održa ljudski život i poredak na dunjaluku, imaš ovih pet stvari koje su šarijetom zastičene, koje šarijet čuva i koje šarijet štiti. U prvom mahu to su vjera, život, razum, čast i imovina. Znači, dakle, ovih pet stvari... Ovdje kod čast neki dodaju i potomstvo, Jeb. ne bude zabude, ali Inšala Lujma kada govori o pet, govori o pet. Dakle, vjera, život, razum, čast, imovina, din, nefs, atav, ird i malo. To su dakle univerzalne vjernosti koje moraju biti očuvane na svakom mjestu i u svakom vremenu. Eh, inšala, poslije sad ću ti kazati kako se štiti ove vrednosti. Kako šarija štiti ove vrednosti? Evo kako štiti šarija toj vrednosti. Vjera, zapražaš jednu bitu stvar da je vjera prije života najvjera prije života jer zapamti, živ insan kod nas u definiciji nije onaj koji ovako hoda čije srce kuca živ san je onaj čije srce je spoznalo Allah on se računa živim tek ovi koji nisu spoznali Allah oni samo čekaju reda i se ukopa u kamar nisu živi iako po definiciji ovako ljudskom biološki su živi Po našoj definiciji nisu živi, mrtvi su. Zašto? Srca su i mrtva. Srca su i mrtva. E zato šarijet stavlja vjeru iznad života. Vjera. Spoznaje Allah. A vjera se čuva kako? Robovanje Allah. Robovanje Allah. I naredbom da se brani ako je onemogućeno njeno iskazivanje. Ovaj dio biti. Što znači? Naredbom da se brani. Branjenje Allahe vjere u sistemu kad imaš Central centralizovanu vlast, kad imaš državu i kad imaš poredane poslužene stvari, vjera se brani na način koji je poznato. A, u situaciji kad toga nemaš, svaka jedinka je dužna da bude čvrsti bedem odbranja Allah i Tebare koji tala vjeri. Zato što i danas, a i tako je bilo i prije, ljudi nasrću na Allahov vjeru, ljudi omaložaju i vređaju našeg poslanika Muhammeda s.a. i žalostna je činjenica danas muslimani Po, vjere nam je donio poslanik Saosalem kroz svoje hadise, kroz njegova pojašnjenja. Groz stvari u našoj vjeri nemoguće su bez poslanika Saosalem hadis. Hadisa koji su pri deftar imam Buhari u prvom redu, imam muslim i tako dalje. I dan danas mi nazivimo ljude koji nasrču na hadise poslanika Saosalem. Nasrču na neke stvari iz ove predivne vjeri. Pa dođu ti i kažu ti tvoj poslanik je bio pedofil na Ulobinu, tvoj poslanik je bio ratoporan, klau bio. Poslanik je bio terorista i tako. I onda nađeš da muslimani nisu ustavili da odbrani svog poslanika Muhammeda s.a. Zašto? U prvi maz, zato što se nije donio upoznanosti njegovim životom. Jer da jesu, oni bi bili čvrsti i bedeni u, u odbrani ove vjere. I to je neophodno. Zapam ti, neophodno. Zato sam ovu stvar ovako stavio. Dakle, da je vjera prije života. Život, kako štiti šaria život? Krijištom pravom odredbom krivično-pravna odredba, odnosno kaznama i, i, i, i sankcijama koje šarijet a, a, propisuje kao i zabranom samobijstva i okrenajem opasnosti. Dakle, šarijet ima sistem kazni koji su, za razliku od tog treba napraviti posebno predavanje, jel, kazne u šarijetu, jel, zločini i kazne prediljenju u šarijetu, zato jer su te kazne kontravezne u šarijetu malo. Kontravezne je kad ih gledaju ovih sa zapada, koji ne razumiju Inače, nisu ni sekunde kontraverzni, nisu sporno, ali kažem ti, to nije tema danas i o tom bi trebalo malo napraviti, jer poseban seminar i o tom bi se moglo posebno, posebno, inša Allah, govorići. Ovo zabrana samobijstva, da da šarijet ti kaže, život nije tvoj, halal, to tijelo nije tvoje, to Allah te varka, ta stvori, život Allah ti dao i nemaš pravo da digneš ruku na se ne možeš na srpu na sebi, halal. Branimo ti to. mora čuvat svoj život. Moraš čuvat svoj život. Jer je život ti dati od Allah i nije tvoje nije tvoje vlasnistvo. Razum, pogledaj kako šarijet štiti razum. Zabran uzmanja opojnih pića, droga i itd. Zašto? Zato što ti razum treba da bi obožava Allah. Razum ti je potreban da bi ispravno obožava Allah. A ako se razum pogubi, nema obožavanja Allah. Zato vidiš da u šarijetu, Poslanih sva srnama kaže, Kalem, pero, podignuto je od trojice. Jedan od te trojice jeste insan koji izgubio razum. Koji izgubio razum. Pero od njega podignuto. Zašto? Zato što nije odgovoran za svoja djela i svoje akcije, jer razum njegov nije nije tu. Hele, Allah, odnosno širijet, nalaže ti da ne smiješ uzimati opojna pića, opojne druge i tako dalje, da bi se taj razum štićio, da moraš biti stalo u kontinuitetu svjestan, da bi mogo obožavati Allah. Potomstvo, ovo jasno, zakon tim brakom zakonitim brakom e, čast propisima o kažnjanju klevetnika. Nijedan vjerozakon, jedan sistem nema specifične kazne za klevetu kao što je slučaj sa šedjetom, kao što je slučaj sa šedjetom. Da niko nema pravo da nasači na, na tuđu čast. O ovom ovom potom što je zakoniti brakom, nisam ništa govorio, Mi imamo jedan poseban seminar na tu temu, znači na temu braka i to je ovako baš sladak seminar, jel za, odnosno na ove teme, kako jel. A to što smo imamo dosta tih nekih veselijih tema. Prvi dio govori o braku, a drugi dio govori o razvodu braka. Jer obično brak i razvod braka idu jedno uz drugo. Mi kad smo išli na fakultetu, jedan predmet koji se zove jel, tako, jel, FIK 1 ili FIK 2, Hvalušak si 1, 2, gdje si u prvom predmetu obrađivaš brak, a u drugom razvod braka odmah. Jer glavni uzrok za razvod braka je brak. Da postane braka da se mogli proste razvesti. Tako da ovaj dio ovdje, zakoniti brak, Inshallah posebnu temu, posebnu temu zakonski brak, pa eto. Inshallah ako bude prilike dogodne, inshallah vam dođemo. Onda govorimo <kli> o to o to kako da ja te čast, častile, erd da šeriet brani čast svakog svakog, san, posledo svakog el svakog muslimana, da niko nema pravo da nas je neće čast. Danas ljudi muslimani, veneci praktičar, gde se im se vrnu često da upotrebe izraze klevete, svjesno ili nesvjesno, i da optuže nekog za teški grijeh, teški grijeh, izrekne određenu stvar i kažu ta i ta je to. Bez nema ikakav dokaz, zapamti, kad izrekneš takvu vrstu optužbe, počinio si veliki grijeh, veliki grijeh, okleveto si insan, kleveta, kad ga optužiš za blud, često se kod nas to kaže. Ne želi na upotrebljena te izraze ružne, ali sad vi ih razumijete. Razumijete o čemu govorim? Jel? Ta i ta žena je takva. Ta i ta insan je to. Upotreba samog ovo izraza. Bez da imaš adekvatan dokaz, izuzetno sporno u širjetu je opasno. I za svojom povlači kaznu. Kako kaznu na dunjalku, tako kaznu na ahiretu. Zato da čovjek trebite opet znam, po pitanju ovoga. Da, se, da je čast ljudi svijeta. I da se čast ljudi ne dira. I da se sa čast ljudi ne igra. Da se sa čast ljudi ne igra. Bez obzira kakav tvoj odnos pre njima bio je, bez obzira kakve jel, imali Nekad probleme ne suglase među ljudima, ne smiješ potegnuti ovaj, ovaj izraz, isto tako ne smiješ ga napisati. A vi ste svjedoci da danas, nevezano za optužbu, za blud, ljudi nasaču mnogo na čast insana. Pogotovo nasaču na čast učenih ljudi. Tu je šetan, noge ljude prevaruju. Pa dođe čovjek, sedne za ovaj kompjuter i piše o tamo insanu koju on nikad nije vidio. I gnusne izraze koriste da ti se u stomaku prevrne kada šta ljudi pišu. Zato pazi da sutra kad dođeš na sudni dan ne budeš u kategoriji muflisa za koje je poslanje Hs.a.v. izrečito upozorio i kazao kada je pitao shabe a ko je muflis, ko je bankrot poslanje kada nema dinara i dirhima to nije pravi bankrot. Pravi bankrot je sa salinem, čovjek koji dođe na sudni dan sa dijelima pod brda Imao mašla i posti, i klanjaju, svašta. Tamo. Međutim, problema ima veliki. Kada dođe na sudni dan, uvrijedio onoga, uzme metak ono mi, zakine onoga, opsovo ono pa će od njegovih dijela na sudnjem danu biti oduzjeto. I na vagonu koga je uvrijedio i povrijedio. Sve dotle dok mu se ne potroši sva dijela. Pa kada mu se sva potroše, a onda od onih koji su zakinuti, odruzno se loša dijela i staje na njegovu vagu. I onda ga se strovava u džahnemsku vatru. Kaže, imam minul, najtužniji moment za insane u, u cijelom njihovom bijuštvanju. Biće moment kad na sudnjem danu budu svoja dijela gledali na tuđoj vagi. To najtužniji moment za insan kad svoja dijela budeš gledali na tuđoj vagi. I se insan poživi, Gavlao Islalu, 30, 40, 50 godina. Od toga postoji od 40 Ramazana. Recimo, i dođe nasljednji dan, i tamo vidi 27 Ramazana ima sam. 13 fali. A kdje je 13? Ha, ja, 13 Ramazana, tika je sjedio na Facebook pisam komentar. Od sva 13 Ramazana. Sad ćemo sad, 13 Ramazana fali. E, da ne bi sutra. A neka ljudi izreknu tešku, jednu riječ dovolju, Allah najbolje zna. Da se od dobrih dijela otpijeli velikako učin. Zato izuzetno pazi kad je u čast ljudi. Da še riječ štiti ovu vrijednost. I da svaki od nas mora biti izuzetno oprezan u pogledu ovoga. A pogotovo kad je u pitanju učen čovjek. Insan koji ima ili. I nemoj da budeš sutra u kategoriji ovih ljudi. Koji će doći na sudni dan i gleda svoja djela na tuđoj vaki. Imovina. Imovina. Zabrana krađe, zabrana kamata i tako danje, to su isto vrijednosti koje koje, šarijat, koje šarijat štiti. Potrebne stvari. Znači, ovo je šerijt koje je šerijt štititi. Potb st. Čea druga, druga vrsta to je nakon darurijat, dođu nam Hži ili potrebne stvari U ovu kategoriju spravju stvari koje omogućaju ljudski život bez, bez poteškoča. Zaposlannja tih potreba ne bi nišlo poredaako družna. Znači, Čo je prvih pet stvari koji se naav mora šimati. samo one su najbitni šerijet njih štiti generalno sve. E sad nam dođu neke stvari koje su hađijat, da bi se nekad olakšalo ljudima odstupanje od važećih pravila. Recimo, propis ruhse ili olakšice u šerijetu, propis ruhse ili olakšice u šerijetu, da se da da se nekad insan ima pravo da odstupi zbog potrebe od pravila. Znači, generalni šerijetski propis jeste da čovjek mora da klanja. Međutim, ženi dođe period ili kad se porodi, ili mesečni ciklus i ne klanja. Ne, klanja. Tad, ne klanja. tad ima pravo da odstupi od onog generalnog propisa i koristi se olakšnicom. Ista stvara je sa bolesnikom, ista stvara je sa mosafirom koji putuje Ramazanu, da ima pravo da odstupi od onog generalnog, generalnog eh, pravila. Selem eh, eh, ili selam, ovdje na, je napisano u zagrade, Selem ili selam je jedna vrsta koju proda nam ugovora, nešal o kojoj ćemo govoriti ako nas Allah poživi nekad kad budemo govorili o kamati i o a, a, a, transakcijama i poslovanjima u, u islamu. Poželje stvari tahsiniyat. U ovu kategoriju spavljaju stvari koje, koje pridonosu u stavljenju ljudskih lijepih običaja. U osnovosti sada ono ovo ti je fasada. Tišto ga će kaži? Tahsiniyat, ovo ti je fasada. Daruriyat su bili temelj. Znači, izgrade islamu. Darurijat, ono bez čega ne može. Konstrukcija glavna. Konstrukcija glavna. E, hadžijat su bili neke stvari. Recimo, kuća može biti, da do njoj nema stolice, da ja se sjedne negdje. I gdje stoji kuća. Tosti hadžijat. Eh, tahsjenijat su sad uljepšavanje. Izgrade islamu. Fasad, da uljepšava stvari. Stavi dekor neki dekor i tako dalje. To su ove tahsjenijat stvari. Njihovim odnosom se gubi e, pa kvalitet među ljudima u smislu da kad usvaje te stvari ovo su ne neke stvari koje imaju insani jel od lijepog ponašanja, lijepih manira, oni maniri, bontona i tako dalje. To su taksenijat stvari, stvari u u, u Pa šerijatu. vidiš, u šerijatu je zbog toga propisalo čistoću tijela, odjeela i tako dalje, lijepo ophodanje, poštivanje starijih, blagovoljanost, al da ova stvar manje više poznata. Kad ju pitam čistoća tijela i odjeela Uh, sad ide ovaj ljetni period, uh, muslimani ne pazi na, na, nekad na, pogotovi koji dolazi u džemat i džamiju, na, na te neke detalje koji su ovo biti. Zapamti da kad dođeš u džemat, jedna od bitnijih stvari je da ne zijetiš onog koji je do tebe, da ga ne znamiravaš. Da li svojim mirisom, da li svojim nekad ponašanjem. Znači moraš pasti na ovu stvar. Da imaš ove manire neke da čovjek koji dolazi u džemat mora da se šta pazi na svoju Viklijen, da ne bi uznemiravan ono koji, koji je do njega. Nedam se, je desio jedan slučaj kod nas u, u, u Zemci, da je došao jedan insan koji je tako, da slučajan, je to slučaju nije, valjno menio čarape nekih mjesec, dva. I, i, i kad su klanio u džematu, ovaj koji je do njega, samo što je prenosirano na jednu stranu, kaže, depromijenite čarape više. Ovako naglas pred svima. Zijeti ga u namazu. Ovaj suljenak je klanio, ovaj jel, dopiri taj neugodni. Miri jeste tako dalje. da se to ne bi dešalo, da se to ne bi dešalo, veoma ono bitno da čovjek ima ovu finu, ovakvu fasadu i da onaj kad, kad dođe, među ljude da pazi na ove, na ove stvari. E, eh, u čemu je važnost ovih zaštićenih vrijednosti, odnosno utvrđivane zaštićene vrijednosti u šijetskom pravu, mnogo je jako važnost. Prva je za proces stvaranja, jel, odnosno formuliranje propisa i norme. InshaAllah ono ćemo govoriti o tadnan poslije i za kritiku postojećih norma, ovo vezano za šarijetski propis, pa će ništala više govora biti to kad bude Adnan govorio e, nakon mene. i se vrijedosti meni funkciju rukvodećih principa u postupku tumačenja glavnih izvora šarijeta. Dakle, šarijet ne može se tumačiti, a da ga se operši od svih ovih stvari koje smo ti spomenuli. Jer bit će krut onda, bit će izuzetno krut. I onda kad vidiš da neki ljudi tumače ti dolosite neke kakve fetve odgovore na neka pitanja bez da paze na neke stvari koje su im spomenuli vidite ćeš da dolaze sa krutim odgovorima nalaze se odgovori koji ne odgovaraju za sredinu u kojoj oni žive vrlo često se to desi da čovjek dođe s neba pa u rebra i da ne fetva wallahi ponašaju se neki kao ponašaju se na način da žale dostavi recimo vodu žednimom To ono što mi radimo, svi, svi mi, koji vjerujemo Allah. Želimo dostaviti ljudima koji nisu spoznani Allah Allah, nisu osjetili slast i zadovoljstvo i u Allah, želimo im dostaviti da se napiju samog izvora vodu. Kako se neki među nama ponašaju? Ovako. Zamislite da tamo negdje od nas, na pet kilometara, nekom brdu, imaju ljudi u kampu žive i njima treba dostaviti sad ovu vodu. Treba ih napojit sa izvora ovog šarijeta. Za moje stvari donijeti na najljepši način. Neki koji bace za leđa sve što sam ti sad pomenu. Znašta urad? Natoče u čašu vodi i bace ih ovako. Bace je prema njima. Voda se prospe odma tu. Nikad ne dospiđoni do žed. Je su daleko. A oni za sebe dođu i kažu mi smo dostavili. Ne zanima nas. Ja sam rekao ga. To ćeš ti privati, ali nećeš, ne zaniman. Ovako nije radio poslanik sa sve. Ovako nisu radili ashabi, ovako nisu radili ispravljene generacije, nego su se trudili da dopru do ljudi i do ljudske srce. Zato nikad ne moju izgubiti iz videa ove neke stvari koje sam te nas I znaj da je moja tvoja zadaća, da ovaj korov, šiblje, granje koje se nalazi između nas i ljudi koji nisu poznani istinu, naša je zadaća to otkodim da utavamo stazu i da ljudima donesemo finog oranog brdo vodu lako i da im damo da se napiju. Nemoj da budemo ovi koji bacaju u vodu ovako i oba se tu u prospe. A ja kad ja sam sa sebe skinuo od govornosti, ja sam vam rekao, nisi rekao, Allaho, nemoj biti od ovakvi, nego gledaj da budeš od onih koji će barem malo ovo granje s početka raščisiti. Nek dođu išala poslije tebe ljudi koji će utavati stazu i nek dođu poslije njih ljudi koji će dostaviti gore na ono brdo vodu, ali ti ćeš imati, inša kod Allah nagradu, da si započeo taj proces. Da si ti bio taj koji je krenuo, a nemoj da se ponašaj u... Pol... Neodgovor. Jel? Evo, te vode, bojro, baciš, prospiješ, kraj. Mi smo, kaže, pokušali vam dostaviti vodu. Nismo pokušali. E, to biva kad čovjek uradi ov. Da u procesu tumačenja, glavni izbora šarijeta, kod Ana, Suneta i tako, opereše se do ovoga, zaboravi gdje ljudi žive zaboravi da je šarija došao zaslijeti vjeru život, potomstvo i ta i onda počne da im daje efetve, da im govara na pitanje to je veoma opasnostva i veliki musibet zapamti. zato na nama je da se podučimo i da znamo da je način na koji se doprije u se srca da im doneseš fino i dadneš uz sve ono spomenu, mi a ono je tahsinijat i obita uz lijepe manire i lijepo obhođenje to je svrha i rado u kojoj je Allah Tebar Ketala objavio, objavio ovaj, ovaj vjeruzakon. I završit ću inša Allah sa riječima Ebn al-Kayyim el-đauzije. E, ovo je bitna stvar koju on kazao jer je ovdje sažetak svega ovoga što je prije, prije, prije prijehno rečeno. Znači u ovoj rečenci, ode njegovo osnov, ovih par rečenica, ovo je sažetak njegovo govora inače. Ima obsirni njegov govor u njegovej knjizi Alamlu Marqain, ali ovaj dio, je bitan za nas kao sažetak ovog cijelog izlaganja o kojem sam ti ja ovdje danas govorio. A on ti kaže da je šarijat utemeljen na mudrosti i dobrobiti ljudi na ovom budućem svijetu. Ljudi, kaže ljudi, nije rekao muslimana, ljudi, generalno općento, svih ljudi, bez obzira na rasu, naciju, boju koži, dakle šarijat je utemeljen na mudrosti i dobrobiti ljudi, za svih ljudi. I dok ovo muslimani ne svati, teško će šarijat dopljeti do drugih. Teško će ono šarijat pojasni drugim insanom. Kajaju da je dobar za tebe. Jer priroda ljudi je da odbijaju ono što ne poznaju. Predrasude se javljaju kod ljudi. Ne poznajem to, odbijam to. Na mi nameni nije da skinemo samo sa sebe od goda smo rekli. Na i na tebi da razbijemo predrasude. Da razbijemo predrasude kod ljudi koji je za nas prisutni. I nemoj da, da ti smeta to što neko... Mrzi čovjeka s bradom, što mu ne leži žena sa nikabom i tako. Ja i ti razbijam ljuna predrasude, koje su prisutne. I moramo da ih nažalost razbijamo i one stvari koje su neki od nas oskrnavali i ukajali nam sliku. Jel, hele, Allah osunet na zemlji je taka da ljudi, odbijeno što im je nepoznato, odbijeno što im je nepoznato, moja je tvoja dužnost da im to, inša Allah, pojasnimo. U svojoj cjelokupnosti, kažem nul kajim, on je pravda, milost, dobrobit i mudrost. Dakle, to su riječi mama i gnuka ima. Svaki propis koji bi pravdu izokrenuo nepravdu, milostu, u nemilost, dobrobit u štetu, a mudrost u poigravanje ne spada u šarijet. Makar u njega dospio putem tumačenja. Šta ovo znači? Znači ono što sam ti prezno pomenuo. Nekad se desi da određeni ljudi protumače neku stvar i stave je pod okvir šarijeta. Stave pod okvir šarijata. Zapamte, ona kao takva pogrešna ne pripada tu. Nije to šarijat, nije to Allah u vero zakon. Ali ako se našao tu, zna dobro da sutra, na sudnjem danu, ovi koji su ti nešto halali, koji su ti nešto haram, prefadbali halalo, neće niko od njih stati spred tebe i kazati ja ću preuzeti njegovu kazanju. Svi će oni sutra na sudnjem danu pobiti jedni od svakog. Jer prizor sudnjeg dana, kad Allah govori... U Koranu kad ljudi budu hušan ebsaruhum, jahruđuna mineljždati ke ennehum djaradun montesir. Znači ljudi izaći iz svojih kaburova, oborenih pogleda. Izlaze iz svojih kaburova, oborenih pogleda, istidih. Hušan ebsaruhum. Izlaze iz kaburova ke ennehum djaradun montesir. Kao da su skakavci razasuti. يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ أولا ćemo ja ti tramo mislite razmišljati na dan kad će zemlja zameniti drugom zemljom i nebesa wa baraza lillahi alwahid alqahar ikako sveki odna sutra dođe pred Allaha sam ovako bez ničega na svom I vidiš one grešnike, one zločince Na taj dan Mukarranine fil asfad Svi u okove vzakuvan, poredan Se rabiluhum min katiranin Wa tagša vodjuha humo nar Košulje njihove se od katrana A lica njihova Vatra Prekriva Lijuđu za mm. kullo nefsim Ma kesebet Inna Allah je Hisab. Da svaki insan dobije ono što je radio i zaslužio a Allah brzo sviđa raču. tako da ove stvari i stanje sutra kad stanje pred Allahom to trebaš imat na umu nemoj da te obmani titula nemoj da te obmani šeh nemoj da te obmani bilo ko tvoj nefs nešto hoće pa ti tražiš neko ko će to halaliti makar ti to neko halalio to nije šarijet to nije Allah zakon i sjeti se da sutra ja i ti wa barazu lillahi il da predjednog jednog svemogućeg i svemoćnog ćemo ja i ti stat nezaštićen i da neće biti situacije po kojoj ćeš ti nekog povud za rukav i kazati, da ti moju kaznu? Preuzmi na sebe. Neće. Svako će se okrenuti pobjeći. E pošto će tako biti na sudjem danu, gledaj ovdje da se ti zaštitiš i spasiš. Gledaj da ispravno pojmiš ove stvari i da ih ispravno naučiš. I da znaš da je šerijat Allahova pravda i milost, i milost među ljudima. I da te niko od tih ljudi koji ti nekad dođu ohalale nešto ili oharame nešto što je ohalavljeno, neće sutra pomoći. Svako od nas bi trebao imati ove stvari na umu, jer prije svega ovo što smo govorili i radili, ovo je sutra može biti dokaz protiv mene i tebe. Da ne bi ovo bio dokaz protiv mene i tebe, potrudimo se da ove stvari, razmislimo onima, ispravno ih pojmimo i da ih, inša u svojom životu primenimo u razumijevanoj shvatanju. Jer pojmanje šarijeta ima ovu jasno nit u glavi je nekad veoma bitnije je od mnogih propisa koje čovjek onako trivialno sa strane nauči. Veoma je bitna ova celokupna slika. Da ti znaš zbog čega Allah objavio šarijet, koji je glavni cilj objave šarijeta, koji su to zaštićenje vrijednosti u šarijetu i da tu sliku, inša imaš u glavi. Jer kad to se desi, Znat ćeš se na ispravni način obhod prema ljudima. Znat se postaviti u datoj situaciji i inšaljala najte da će biti od koji su ispravno shvatili šarijad i ispravno spomjeli i spoznali gospodara svjetova. Jer sutra kad staneš pred Allah te barake vajteala, da kare gospodara svjetova, ovo oprošteno u vete god Tome svit težimo i tome me Allah te barake wa ta'ala dobimo. Molim gospodara svjetova da nas spasi i zaštiti, da naproti naše grehe, da nas uvede u dženecke bašće. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.